Allah, Allah. da ćemo se daći ono tem koji smo prošli puta i Sjeti, ako se ne varam, spominjali smo na kraju. O tome da imam Buhari na slovi u svom u svome sahiju vidno poglavlje, koji se zove Menis Ta'ane, i Duafei, والصالحين في الحرب. إي نغاليśmy tam jako się cytat jeden od haditha który dolązi od Mus'aba ibn Sa'da. اه جواري ذا स्वोगा отца سعدا بن وقاص. دهє каже sebe smatrao malo vajni od ostalih ashaba. Kako kaže njegosin sa'adu, enne lehu fadlan ala mendunihi. Kaže sa'ad je smatrao da je on mašto vredni od ostalih ashaba. Ile sa'ad bi učasnih na bedru, kako smarek vid. Pa eto posanih sallallahu alayhi wa sallam čuo, fa A zar kaže bivate podpomognuti u borbama i dolazi vam pobjeda i buj, bivate obskribljeni, kaže, osim zbog vaših slabašnih, nejakih, odnosno da kaže, koji nisu na takvom estepenu. Jeste razumjeli? Nas zanima gore ovaj naslov koji je naslovi imam Buhari. Zašto? Zato što bilježi imam temelje u svome sunemu, ovaj rivajet, ne bilježi ga Bukhari, i bilježi hakim u svome mustedraku i kaže između ostaloga hakim dole kada je spomenuo ovaj rivajet, da je pod uvjetima imama muslima. I hafi zhebu talhisu كاجا ده بس بوغيتي ما ماما مسلمه او عادي vai dolazo denesa يا كاجا ناس بلا سو كاجا دويца براچه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و فرمان الله لقد سنيكه صلى الله عليه وسلم. كان يأتي نبي الله عليه وسلم يدهو دي والسلام A onaj koji dolazi učenom čovjeku neće osim da se šta od njega okoristi. Dolazi da se okoriste, nauči. A drugi kaže, privrađivao i radio. Pa je došao jednog dana ovoj što je radio i privrađivao i potužio sa Allahom poslaliku sallallahu sallam na njegovoga šta? Brat. Ja radim. A on dolazi samo sluša i sjedi. Pa je kažao njemu Allahom poslaliku sallallahu sallam la'nka kaže sigurno ti se kaže obskrmiješ ili dobijaš obskrbu zbog njega ti kaže sigurno indicija postoja ogromna da dobijaš ili bivaš obskrbljen od Allaha dželešanu zbog svoga brat kad vi tam skučenja dole kada komentariš ovaj između ostalog o da ako postoji u porodici neko ko se bavi šerijatskim znanostima i traži znanje iskreno iskreno neka se ne ne ne, ne boji ta porodica da će biti ne zašto između ostaloga braća moja draga sam imam Buhari tamo kad spomene hadith o propisivanju poslaniku sallallahu alejhi namaza koji je propisan gdje? Me'rađa. Kad je propisan njemu namaz, pa je Allah poslanik, s.a.v. kada se vraćao, vraćao se pored koga? Pored Musi. Koji ga je pitao, koliko je propisao, šta je propisao, pa je rekao, propisao koliko namaza? 50. 50. Pa mu kaže Musa, alaihi salam, šta? Vrati se i traži da neće to tvoj narod moći izmoć. Pa je vraćeno nakoliko? Pa je Lađelešanu propisao poslaniku sa koliko? Sa? Pet. Pet propisani namaza. A nagrada za? Za 50. Kažem islamsku učenjaci, nema insana koji može 50 dana zaklanja, a da ne radi. Moraš raditi. Ako budeš obavljao 50 namaza, zaklanjao, kako ćeš raditi? Ne možeš raditi. Ne možeš zaraditi. I ako budeš radit, radit ćeš malo. Neće moći raditi 10 sati nego može samo četiri sajata. Ali kažu, Allah Đelešanu je za gorantova onome koji bude izvršavao, o je pet kako treba, da mu obskrba neće biti prekinuta. Doće ti kako toliko, nećeš ostati nezbrinut. On je to glavni, sigurno nećeš. Ako bude iskrenosti u namazima, ako bude prisutnost u namazima, i ako se bude u džami i Sada neko kažem pa ja klanjam na brzinu, klanjam kotkuće na brzinu, nekad na poslu spojim oba dva namale zajedno, na brzinu samo farzove i to ne znam šta sam učio, ona i <laughs> nema toga ništa. Znači. Dobro. Kaže Allah, Čeresanu, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ إيمي كاجي كادا غووري الله جل شانه رازني پريميري وزناتي دال الله سبحانه وتعالى ناودي رازني پريميري پريچه القران اال ناودي پريميري دابي لودي ali ne može, kaže, iz njih ili ne može razumjet vama yaqiluha, al aklu jeste šta razum. Ne može razumjet te primjere i ne može iz njih pouk uzeti osim al alimun. Ko al alimun? Učeni. Ja kažem lažem što prije toga vama yaqiluha. Ne može razumjet, ali ne može da razumije to samo ko osim onaj koji je šta učen. Ibn Qajm al-đevzi napisao jedno djelo braća, zove se Miftahu Darisa'ade. Nakon što je naveo on, ovaj ajat između ostaloga kaže, subhanallah iladim, kaže, našao sam ili došli od nekih selefa, da bi, između ostaloga, kaže, u Kuranu postoji oko četrdeseti nešto Ajeta koji govori o određenim primjerima, iz koji se može uzeti pouka. Kaže, četrdesiti nešto ovo njegov govor. Pa kaže, neki bi od Selefa znali kada bi naišli na ove primjere. I kaže, kad ih ne bi mogli zubjeti, da su plakali. Da su plakali. Pa bi bivali upitani zašto plaču kaže, ne su ali mi. Plakali bi govorili, kaže, zato što nisam od onih koji me Znanje datoli koji su učeni. Jer ne mogu da razumijem ovaj primjer što Allah Jeršan ga navodi, a on je rekao da ne mogu te primjere osim, da razumiju osim oni koji su učeni. Blagodat znanja je, braćo moja draga, ogromna. I kako mi se družimo s ima sve više više vidimo. Ha, bilježi je Bagdadu su mi je djelo džajemio, a hlaqe ravi. Ovdje kod nas je prvi tom, u dva toma je djelo štampak. Bar kod mene. Rivajet koji dolazi preko El Velidimno Muslim. Da koje je El Velidimno Muslim? spominali smo ga. Spominjali smo ga jedan puta, nedavno skoro. El Velidimno Muslim jeste povjerili prenosilac, samo je bio šta modelnic. Ali je bio on drug Evzaije. Ovo on je od Evzaije. Navodi od koga? Od Evzaije. Koji je Evzaij? كويا زاي؟ زان كو اد واس؟ اي زو اس ها؟ كيف سون زويه؟ ايو ناغورا. بن عمرو. زان يجا سكاجه امامو الشام في الحديث والفقه. امام سنيكا شامه وحديث وفقهه. مهم بلا برنسه الشام. Nese. Kaže sjedili smo, kaže sa Zajom. Ima Buhari da se razumijemo. Na Allah za najbolje nekoliko desetina, možda i 70 hadisa preko el A njegov od između ostaloga tih glavnih učitelja el bio između ostaloga Jahir bin i El-Zuhri. A o Zuhri smo govorili prošli puta. Je smo govorili o Zuhri u prošli put. Prošliju put smo govorili, činili oh, wow. Koje godine rođa, rekli smo tad, nagada. Znali koy na ko koji umro? Ko je? 25. 25. 51. Ko je rekao? Ente kult? Meladi kal? Sjetil se. Tfatal. Prepisal. Tfatal? Nisam on. Meladi kal, ente u huve? Nelanet. Ent? Pašit. Zuhri ibn Sihab, Evo, Zuhri kako se zava Mohamed ibn Muslim, Maši. On je bio učitelj koga Evzaije, između ostalog. Eh, kaže Evzai, odnosno kaže ovo, El Veli ibn Muslim, kaže, bio, sjedili smo, kada često smo dali sjediti u društvu Evzaije. On bi u na nas državi dres, govori mi tako. Pa kaže, kada bi došao neko novi, kada bi došao neko novi, كاجا ميга погодове паبي ريكو يا غولام هل قرات القران ممكن تجلس انت الله يوصيكم الله في اولادكم كاجا هيدنم كاجا الله في اولادكم اول سوره كوجا سوره Koja sura? Na kojoj stranici nalazi? Na desne na lijevo. Mora vidjeti. Na desnoj. Ja della. Nalazi se Nisa. Ha? Nisa. Da lijevo na početku gore usadi na dole. Dole. Li tzakiri mithl hadzi. Ajna mithl hada musayini. Dobro. Pa kaže, ako bi rekao da znao, on bi rekao, hvala, čitajmo, da uči naprijed, nastavi. A ako ne, rekao bi mi, izheb. Ta'aljeme l'Qur'ane. Al Kable en tatube al'ilme. Äh, al kaže, ako bi rekao da ne zna, kaže, izlazi. Idi, poduči se Kuranu i kaže, prije nego što se podučiš, ka čemu? Znamim. Odnosno, drugome znami nisu davali, braćo moja draga, da čovjek dođe da uči nešto drugo ako nije završio sa Kur'anom. I da dođeš na ders ko što vi sad dođete i da slušate ders, a nismo naučili Kur'ana, ba nekoliko džuzveva, da je za i sad živimo ovdje da vas testi na svoj majetom, makar ovim, rekao bi Sivan, ili možda samo nas pa, možda bi ostalo ovdje. Ej. Tako je znači Tako je sam gledan nao Ovo je rivaj, brato šobili je Ima muslimu sume sahih Ono smo Od Mohameda ibn Sirinog. Mohamed ibn Sirin, čuveni, tada'in, veliki broj ashaba je, vidio i s njima se družu, najviše, među ostalog od Anes Ima muslim je zabilježava njegov govor u svom medijelu sahihu, muqaddim ili na medijelu. I ovaj govor, vraća, jeste zlata vrijedan. يَرَكو محمد ابن سيرين ان هذا علم دين فلينظروا اليه فانظروا عما تاخذون دينكم زي سايكاج اوو زنه غيره زنه كويس انسان وزي ما غيره النيه فانظروا A pa s toga kaže, dobro vodite računa od koga ćete taj din ili vjeru da uzmete. Odnosno, od koga ćete to znanje da uzmete. Jer što ti uzmeš od nekoga i naučiš, tako ćeš ti da praktikuješ vjeru. Nisu, braćo moja draga, tabe'ini ili ostali koji su bili od prijašnjih generacija, od svakoga učili vjeru. Odnosno, uzimali znanje. Nego su dobro vodili računa od koga će to znanje da uzme. Jer to znanje može da bude uzrok njegove zavlude i pogrešnog svatanja šariatskih pitanja ili mesela. Zato, Allah subhanahu wa ta'ala na dva mjesta u Kuranu spominje fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'alamun. Na dva mjesta te spominje. Pitajte učene Ako niste od onih koji imate znanje, nije rekao Allah subhanahu wa ta'at, pitaj učenog. Pitaj učenog, jednog. Sjednik od jednog i uči od jednog, pitaj samo jednog. Nego kaže, feselu ehle dikri, pitajte učeni u množini. Zašto kaže islamski učenjaci? Jer islamsko ako samo bude uzimano od jednoga, gotovo je uzijeće ono što on posjeduje i shvatit će vjeru onako kako i on je shvatio. Nije problem ako insan uče. I ako posjeduje, kako bi rekli mi, shvatanje kuranskih tekstova, i izvlačenje pravila koji se nalaze u njavu i shvatanje adita i pamći me svega toga i srednjenja pred islamsku učenjacima. A šta ako toga nema? Što meni jedan kaže od... od, od <laughs> kaže... Ja nisam, kaže, pred učenjacima učio. Nisam pred učenjacima učio. Odnosno, samo što je bio na fakultetu, to je bilo mu to. Predučenim ljudima nije sjedio i učio. To omen kaže. A pasite, braćo, ta isti je men heđ udario ovdje u Bosni i Hercegovini. Men heđ A predučenim ljudima sjedio nije. Zašto, braćo, moja draga, ovo svako zna onaj koji je sedio pred učenim ljudima mimo fakulteta jer ti kada i radiš knjiga jer ti kada sjediš kod tih ljudi makar određeno vrijeme da li 6 mjeseci da li godinu odistno od tebe ni odistno od njega odistno je od tebe koliko ćeš se ti žrtvovati na tome i koliko ćeš brzo da to usvatiš i kok ćeš zadna učenja ako ti sjediš pred učenim ljudima i razne knjige i oblasti radiš sa njima i i sa više njih kod jednog radiš fik kod jednog radiš, radiš, radiš hadisu kod jednog radiš recimo brat što draga Učenjaci su pisali dijela, kazovu se, pravila u tefsirskoj znanosti. Dva tuma, pa mi smo to djeli. Pravila u tefsirskoj znanosti, kao vaid. Formule ili pravila koja postoji po pitanju tefsirske znanosti. Napisali su dijela po pitanju tefsira klasičnih i onih koji su šta? Tefsir u ili oni koji su analogni ili koji su uzimaju analogiju koriste prilikom najtafsirenja ajeta. Ne vraćaju se na ajeta, ne vraćaju se na rivajeta koji dolaze. Razčlanili su koji su tafsiri te prirode, koji su tafsiri ove prirode. Kako znači ja taj autor uzimao kako izma ova je šta je koristio, što su radili. I ti sada kada ti učiš kod jednih ovu, kad kod drugih ovu, kod trećih ovu, Šest mjeseci, ako si završao, ili godina, dvije, tri, četiri, pet. Nakon toga, bivaš li malo samostavniji ne bivaš malo samostavniji? Bivaš daleko samostavniji. Jer te on podučio ili naučio si. Mi smo, braćo, imali tako, mi Allaha džel lešamuhu, kada bi radili knjige ili djela kod određenih šehova, imali smo kontrole. I kod Justrija smo imali kontrole. U Sulu fih radil kod njega. Kont, nakon kad završimo dio je kontroli svako djelu koje sam vrabio. Kontroli, hoćeš po, hoćeš po, čisto ga sam u fakultetu. Kur'an imali onaj usmer, imali ga pismero. Sva druga dijela imali smo pismero. Nima fakulteta. Ti ako prođeš kroz to, tebi se već bazira određen temelj i se ne bazira određen temelj. Bazira ti se temelj. Zato je teže kotako da se potkrade greška, potkrade se svako, minade se greška kod svakog. Ali onaj koji to nije radio i dolje sada krejda menadž, može fulati, braćo moja draga, a to fulanje se razbije ne... dao će se samo njemu od glavu razbiti. Dao će se samo onome koji vodi da razbi od nego se razbi od najčešće nedlužnim i onima koji to nisu zaslužili. I samo de zablud začas. U zablud ode začas. Jer je zabluda, prijatna i nekako pašiti srcu. Istina, braćo moja, draga, vi dobro znate, naš narod kaže istina je gorka. Vjerujte meni da istina, ili onaj razumije šereckih tekstova, ako si shvatio prije toga, <laughs> zato se islamsko činjaci stalno pozorali, kaže ne smiješ da izgradiš stav prije nego što ti dođe dokaz. Ne smiješ stav izgraditi prije nego što ti do dođe dokaz dođe. A u nas najčešće biva ta? Izgradi izgleda neki stav i onda traga za dokazam koji će pod pomoći njegov stav. Da odbrani svoj meden. A često će se naći da si dokazi prati tebe. Pa ti to padne teško ili lahko? Teško ti pada. Jel si se navikao na neku slas koja se pojavila oko te po pitanju <hug> ovim da gdje će izrazio i ona izgleda neki stav? Dakle, kada insan sagradi osnove koji postoje, daleko mu je lakše posljed da, da, da se, ako se nađu u da se može da, da ponesi. Fanzuru ammente hudu nedinekum stoga kaže, dobro vodite računa od koga ćete da uzmite to znanje ili vašu vjeru. Imam dar i mi bilježi u svome sunenu, da bi znali, mi smo to navodili, da bi znali od prijašnjih generacija govoriti šta... Ako hoćeš da spoznaš grešku svoga učitelja, onda idi, sedi kod nekog drugog. Zbog čega? Pogotovo nekog drugog koji ima, znaš da ima drugačiji stav u tome pitanju. Ili znaš da njegov onaj, način podučavanja ljudi i pozivanja razlikuje se od onoga kod kojih ti sediš. Idi, sedi kod njega. Zašto? Jer ćeš kod njega možda da otkriješ ono što je kod tvoga učitelja bilo pogrešno. A ljudi to neće da nas radi, neće su da čini. Zgrabio se i samo je vakuo sve ostalo popucalo. Kad kaže jedan brat, kaže, taj, taj, daja, kaže, ona samo, on vozi poršeja, čini mi se, koji je bilo auto pitano. Poršeja, ostali, kaže, voze fić. Nakon određenog vremena isti i taj, što je gore da on vozi poršeja, sada govori loše za njega. Ovo se pojavi, braćo, kada insan slijedi svoje prohteve. Kada slijedi svoje čefove i kada slijedi znanje ili džehl, ako je bilo znanje, mora ono biti konstruisano, mora biti pršeno za dokaz me toga. Ne znam. To je. خطيب البغدادي براتش بيلازي وسومه اوميستو مديلو اد عبيده وبيض اينو زناد اوناس بادا عمره اكو سينيران 231 godine po kada u elitu hadiskih kritičara njegovu biografiju navodi imam Buhari u svom djelu Tarihul ali kratko malo više spomnje između ostaloga ibn Hibanu Siqat a nešto malo više spomnje znači među ostaloga Abu Hatim Razi odnosno Abdulrahman ibn Abi Hatim Razu u svom djelu Al-Jami' bit Ta'dil i kaže između ostaloga da njegov otac rekao Abu Hatim Razi da je saduk kaže iskin ljubi što bi rekli mi wala maktabah hamka jammi oni la piso hadith azako ga kaže abu hatima raza as-saduq to znači kod ostali da je šta seka povjerili zašto jer je poznato da abu hatima raza jeste od onih koji su strogi kritičari Ovo mora sve da znate onaj koji se bavi, vraća, recimo, ocenama ili ili istraživanjama po pitanju ocenja haditha i prenosilaca i tako dalje. Abu Hatim razi, spada u plejadu strogi kritičara. Što znači strogi? Ako bi on rekao za nekoga, okarakterisao ga, recimo, sa izradom Sadduh, kod drugih, recimo, ta izraz isti znači da je to otprilike na stepenu po vjerljivosti. Jer on bio jako žestok. Jer je jako žestok jer je bio po tom pitanju. Dobro? Kažu bejde. Govoreći braćo moja draga, kaže, jembeg ili ređul? E ja, arife, kaže, neophodno je na svakome čovjeku i na čovjeku da dobro vodi računa o tome šta jede šta pije i kaka je njegov meske, i njegov stan. Kako je to sve sekao? I zatim kaže, pa je spominjao i spominjao je mnogo toga, još mimo toga. Sume Jakubu, Jakubu el ilme, kaže. A onda kaže, neka traži znanje. Kaže, neophodno, čovjek mora voditi računa ono što pojede i jemuje, je li halalom zaradio ili nije. Ono što nosi dodjeće, je li zaradio halalom ili nije, u kući u kojoj žive ili je se gradio na halal ili nije, a zatim kaže, neka traži znanje. Ovaj rivajet, braću, kad sam istraživao, nisam našao biografiji određenim prinosiocima. Međutim, ovaj, hadis, ovaj rivajet ima potporu jednom hadisu u kojoj je bilježman Buharu Sume Sahihu. Gdje Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam je između ostaloga kaže, spomenuo, kaže, čovjeka. Koji je, kaže, dugo putovao? Eš'a'a se, I koji je, kaže, jako prašnjav izgledao? Jako prašnjav izgledao? Zatim kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi <tosan> Pa je, kaže, podrigao ruke ka nebesima. U rivayetu kod imama, ovo je rivayet kod imama muslima, njegov mesahihu, rivayet kod Bukhari, u refu 1 fissala, kaže, pa je podrigao ruke ila Allahi, kaže, ka Allah, odnosno, podrigao ruke visoko. I govorio, ja rabbi, ja rabbi. I tražio od Allaha, jale še, govorio, o gospodaru, o gospodaru. Pa kaže, ja Allahum posanik, sallallahu alaihi wa sallama, Wa ma ta'amuhu haramun. Va malbesuhu ili mašrebehu haramun. Va malbesuhu haramun. Kaže a njegova kaže hrana je haram. Njegovo pije i kaže haram. I kaže njegova je odjeća šta? Haram. Gudi je fir harami i kaže on je šta? Odgojen i odrasto Haram. Zatim kaže Allah upostanik pa Sallallahu aleyhi wasallam Fa enna yustajabuli Velik Ili velik, a u ribajit koji kod hakima I koji kod imama Ahmeda Kaže Fa enna yustajabulehu Pa kaže Allah upostanik pa, pa kako takome da se Allah jalešanu Odazove Odnosno Kad islamsko činjacovo komentaržo kaže neophodne da onaj koji traži zna da će nešto naučiš. Mora paziti da mu njegovo jelo bude halal, da mu piće bude halal, odjeća bude halal, da kuća u kojoj boravi bude halal, odnosu da živi čistim halal životom. Ja znam braćova, subhanallah i ladhim, za jednog studenta. Koek sam ja zateko na magistratu. Magistrat. Ali je pazio šta jedi. Niti je vodio računa odakle metak mu dolazi. Grabio je dakle mogu. Zna dobro kako je sud nadbit. Nije lako. Insane kad nema, nekad bi tražio od nekoga Znam ljude koji se prodavali, koji su lagali samo da dobiju imetak na studiju. Ali taj čovjek je ostao tamo gdje je ostao. Ja nisam bio na magistratu, nisam bio ništa. Kad sam došao, on mnogi isto. I sam mi je u priču, tamo vamo, ja ne spojenio neke knjige, ne znam koji su knjige, spojenio autore, ne znam koji su autori. Ne može insan gjerujte mi naći znanja ako se jede i haram, ako se oblači Harama, ako se stanu Haramu, ako se pije haram. Taj znanja neće vidjeti. Taj znanja neće vidjeti sigurno. A pogotovo da ga sprovede u praksu ne može nikako. Zato kaže Allah, Đelešanok, sjećate govoriti su prošli puta? Vattaquullaha vayu'alimu kumullaha. Allaha Čelešanu se bojte izbegavajte, sve što je zabranjeno i izvješavajte što, što je naređeno, Allah će vas podučiti. Ovo lakšat će vam Allaha Čelešanu stecanje znanja. Kako kažu uzvišeni, ko te podučava? <laughs> Nisam ko ta svojim prsima si dnešno učio. Ko te podučava? Znali koja ajed gdje kaže Allaha Čelešanu don on insana podučava? Učilo da mu čovjek On je taj koji sna podučava ono što nije znao. Nisi znao, pa si spoznao, spoznao svojim prstima. E zato što je te tvoj gospodar naučio. A da bi te tvoj gospodar naučio, moraš da živiš čestitim životom. Ako ima harama, nećeš ćeš na znanje. Ili nećeš se vid to toga, toga znanja. izostavimo sa ovim liba itom. Pa ćemo da nastaviti inshallah taala. Jedan od čuvenih autoramo sanefa. Abdul Razak. Abdul Razak je napisao svoje delo zove se Musanne. Između ostalog da braća je rekao Predali. Kaže, ono što sa mnom ne može da uđe u hamam, da mi opreste u WC, to nije znanje. Ono što kaže, sa mnom ne može da uđe u hamam kad ode u WC, to kaže nije znanje. Šta se kare s ojim? Odnosno, sve ono što ja nisam zapamtio i što mi se nalazi u papirama ili u knjigama, A ne možeš unijeti u WC, možeš unijeti WC. To se, kaže, ne smatra znanjem, to nije, kaže, znanjem. U divajaju to drugim. Zur, odnosno, kaže, to ne može nikak, jer smatali su da onaj koji ima znanje jeste onaj koji to zapamti, sve popamti i čuvao svojim prsima. Pa kao dodje u WC, i to što je zapamti i popamti ostanjem zajedno ulazi u WC, jer tako nije tamo. Pa je govorio, ono što sa mnom ne uđe u WC da mi oprosti, nizadno, kaže, to nije znanjem Danas mi. Nema ništa od nas. Zato je on između oznalo popamtio što niko gotovo zapamti u njegovom vremenu nije. I on je učitelj koga? Sjećate se kad smo govorili. Mama Ahmeda, Jah ibn Ma'ina i ostali. Nastavit ćemo birni na ovu tematiku na sljedećem druženju. Nakon jaceko hoće da duđe onaj halka.